Per conèixernos tu i jo Recorda que Aquesta veu Sap recordar Continueu escoltant Ràdio Palafrugell 107.8 de l'FM ràdio i normalment tornem a tenir programa de trossets compartits amb la Sandra Bisba, bon dia. Bon dia, Rubén, bon dia a tots. Doncs uh, avui posarem la mirada en un fet que, que, que ens va deixar a, a Palafrugell, doncs, a la Guerra Civil, que és un dels efectes, no, podem dir? Sí, correcte. La, la gana que va passar la gent, que es va quedar aquí. Ja. El títol podia ser ben bé Gana, Gana i més Gana, eh? Mm -hmm. Perquè realment, doncs, uh, tirem de, del diari íntim de l'Angràcia Ferrer que, que ens explica una mica el que, el que va passar a la gent que es va quedar aquí al poble no? o sigui, realment doncs, bueno, a mi em va sorprendre molt perquè jo quan vaig llegir aquest, aquest diari doncs, uh, la veritat és que em havia llegit molts altres de diaris de guerra no? de, dels homes que havien anat al front el que havien passat, no?, i tots els trífogues que havien passat, però no n'havia llegit cap eh, de, del que passava la gent que, que es quedava al poble, no? I, a més a més, tenim la sort de que és un retrat del que passava al nostre poble, Palafrugell, la vull dir que, que, que és fantàstic i el recomano tothom de, de llegir-lo. Avui en triem fragments, com sempre, però realment és, és, és, una, és una lectura interessantíssima. Normalment l'engràcia Ferrer, que ens serveix com a fil conductor d'un programa de trocets compartits, ja, ja en van fer esment d'ella fa uns, uns dies. Sí, eh, sí, sí, sí. en van fer pel treball infantil, pel capítol del treball infantil, perquè, de fet, l'engràcia ha, ha escrit novel·la, bueno, va escriure aquest diari, però també va escriure novel·la, en aquest cas vam estirar de la seva novel·la inèdit El pas de les hores, i, i també ha fet eh, poema d'aquests poemes així més, més còmics, no? aquests retrats de, de la societat, de, com en Bepas equipar la Frugell, no? Aquest tipus de... Eh, que, que realment, doncs, eh, també en llegirem, en llegirem un al final per deixar una part més, més, més còmica i més, més, eh, més bonica al final <ríe> després d'aquesta estampadura de, de la guerra. Molt bé, doncs, comencem per una, una curiositat, no? Eh, li deien... Gracieta. Ben, Gràcia. Sí, sí. Oh, evangelista. Sí, sí, sí. Li deien així perquè a casa seu eren evangelistes, val? De fet, la Gracieta nege el 30 de desembre de 1902 a Palafrugell, val? era filla d'Anna Messi Farré Sureda, natural de l'Escala, com el meu avi d'oficis per i ve aquí a Palafrugell a fer de taper, suposo que doncs, a l'escala feina n'hi havia poca aquí doncs, l'indústria el sur tirava molt i se'n ve a fer de tapè aquí a Palafrugell i coneix a la seva futura esposa l'Anna la, Mascort Bufill uh -huh. i de d'aquí ens, ens apareix doncs, a la Gracieta, que són, de fet són tres germanes mal I, i de la Gracieta sabíem pel, pel capítol que vam llegir que, que és obligada a deixar l'escola molt aviat eh? i que ha d'anar a treballar a la fàbrica se'n va a treballar a Can Barris i la posen davant d'una màquina d'esmeril i, i aquí se li acaba doncs, a la infantesa no? I, i és bueno, un, un top contra la realitat no? eh, que és el treballar per portar diners cap a casa però bueno, sembla ser que a ella doncs, li agradava molt llegir i escriure i doncs intenta doncs, a, doncs, trobar la manera de seguir aprenent. I tant és així és que aconsegueix al final doncs, tenir una feina de despatx. que, que Això era doncs molt buscat, no? perquè és que, es guanyava molt més no? i una posició doncs, molt, més, molt més maca, molt més agradable. Comentaves I... que... Que, o sigui, en, aquesta capula, en, aquest, en aquest programa que dedicàvem al treball infantil parlàvem a través o fèiem servir el pas de les hores i ara ens comentaves a l'inici que se'n conserva, en canvi, també tenim un diari íntim. Sí. No? també sí. Que, Ostres, eh, suposo que devia ser una bona troballa, no? Sí, la, bueno, jo no sé exactament. Bueno, sé que la família... El va deixar a l'Arxiu municipal, De fet, eh, us recomando tots d'anar-lo, de, de, de, de llegir-lo. De fet el tenen penjat a la web, però també es pot consultar allà mateix. És una joia. Jo realment com doncs, eh, vaig començar a llegir-lo, vaig pensar que que, que, bueno, que tenim una gran sort de, de poder conservar un diari d'aquest tipus molt, molt recomanable. Um, poso una mica els, els pèls de punta perquè realment la situació que es va viure va ser molt i molt dura no, no ens en podem fer uh, fer el cas i, i a més a més això no, el, que, el que insistia abans de que tenim el punt de vista d'una dona no? I, i, i també és, és, és molt interessant veure realment com ho patien les dones, eh? perquè la visió, el punt de, de vista és, és diferent, és diferent. No? O sigui, ja no és només ah, que hem de lluitar per uns ideals, sinó que hem de, tirar, hem de tirar la família endavant i com en sortim al dia a dia, saps? La, la dona pensa molt amb el dia a dia, en com, com alimentar els fills, com tirar la família endavant, no? I, i realment, doncs, eh, doncs veus, eh, veus un, altre, un una altra visió, no?, molt interessant, de veritat. Aquesta altra visió que veurem avui a través d'aquest diari íntim de l'engràcia Ferrer, al voltant, doncs, de, de, de què va suposar la Guerra Civil de Palau Fugit, per la gent que es va quedar, uh, moltes d'elles dones, molts sí. nens i nenes, sí. serà una això, no?, posar-se, no sé, posar la mirada en, en aquests fets, no? Sí, sí, en el dia a dia. De fet, en ella l'enganxa amb 34 anys, val? I, i bueno, ens descriurà... Eh, coses com bueno, el, el, la primera festa major no celebrada, de fet ens enganxa en, en, en plena festa major no? els primers enviaments eh, de menjar pels soldats al front el, el preu del menjar les, les peripècies per aconseguir-ne ah, la, gana, la gana la gana és una cosa que, que, que no deixa de, de, de destacar i avui és on ens centrarem no? en aquesta part del, del seu diari el desencís del bàndol republicà, això també, no?, perquè d'alguna manera al principi és tot, ostres, uh, uh, per la república, no?, treballem per la república, però després se'n dona compte de que hi ha molts abusos també no? dels milicians i, i moltes coses que no fan bé, i llavors hi ha com un cert desencís, no?, l'arribada dels refugiats, que realment, doncs, escassa... es queden amb, amb molt del, de, de, dels dels productes essencials que necessita la població, que van per ells, no? els favoritismes que hi ha, eh, els bombardejos... Bé, és una, com deia, no? una, una visió dels que, dels que es van quedar a casa val? I, i, i, de, i des del punt de vista d'una dona. Mm? Molt bé, doncs eh, la, la Sandra, que ens enllegirà algun d'aquests fragments, eh, per, on, sí. per on vols comentar? Mira, comencem per un fragment escrit al novembre del 37, per tant, ja ha passat més d'un any de, de l'espat de la guerra, l'esquassetat dels aliments ja va augment i es comença a veure en els escrits de, de l'engràcia la, la preocupació que això suposava i els reptes que, que havien d'afrontar. Novembre 1937. L'esquasseig d'aliments ara va augment. Ja no es troba res llevat de verdures. Les cases de pagès són envaïdes per la gent que hi va cercar menjar. Però els pagesos gasius, com tots ells, apugen els articles i no volen vendre res. Per un quilo de cigrons o mongetes, un obrer té de treballar dos dies. Comencen a passar caviures de frontera francesa, sabó, xocolata i pa pe blanc. Però això no és ja l'abast del nostre jornal, sinó es fent un gros sacrifici. També és el preu de dos jornals una dotzena d'ous. El mateix l'oli i el sucre. També francès, perquè el que hi havia abans era de les rafineries de Saragossa. El pa ens donen 3 onces per cap al dia i la carn, els dies que n'hi ha, 3 onces per persona. El govern, vista la puja dels aliments, ha posat un preu de tassa. El resultat és que la gent que en té per vendre ho retira i per sota mà, ho ven el preu que vol. Quan surt un article decretat al peu de tassa, l'endemà ja no se'n troba ni per remei. Després es diu que a tal o qual cas en tenen i el venen els amics per favor, a quatre vegades l'importa sat. En lloc es troba tabac. Els homes fan les mil comèdies i sacrificis per obtenir un cigar o un paquet de picadura. De patates no se'n troba una per remei. Si algú en porta un quilo el cabàs, se l'amaga com si portés contraband. Si anem a les masies a cercar calcom per menjar, les dones ens treuen en mals modus i mirem de tornar-hi quan hi ha l'home sols si sabem que li agrada fumar. Li ensenyem un cigar i ja és home convençut. Ven les patates a canvi del cigar, però amb grans precaucions perquè la dona no n'hagi esment. Si en aquell moment arriba la dona, l'escàndol és terrible i nosaltres fugim, amb les patates, però. Doncs, uh, aquest primer... Un rat, rat eh, de les primeres expectacions i de com s'han de buscar una mica de la vida i de com s'ha d'amagar la gent, no? Que poder, doncs, té una mica més de, de recursos o pot obtenir aquest quilo de patates i s'ha d'amagar com si portés aquí qui sap què, no? Sí, sí, sí, sí. sí. És, uh, bueno, suposo que, que s'havia d'anar molt en compte, no? Uh, realment, doncs, uh, es, es podien fer moltes bestieses hi havia molta gana, la gent havia de lluitar per poder alimentar la seva família i quan te trobes en situacions aquestes suposo que eh, ets capaç de moltes coses, no? que, abans, que abans no eres. Mm -hmm. Mm -hmm. Ens explicava aquí doncs, l'engràcia ferrer en aquest primer text que ens ha llegit la, la Sandra. Uh, en aquest cas era doncs, uh, el novembre del 37. Comencem uh, una miqueta, no? Sí, passem ja al mes de desembre del 37 que ens parla ja de, de l'arribada de refugiats i del rebuig que provocava la, la seva arribada pel, pel favoritisme que rebien. Aquesta gent refugiada no els pot veure ningú. Ells són els únics que tenen abastament les racions del govern. Sucre, bacallà, cigrons, llenties, etc, que nosaltres no tenim. I el pitjor és que se'n van davant de la gent que té gana. A més, roben tot el que poden sense escrúpol de cap classe. No deixa madurar la fruit al camp, ni respecten les verdures de les hortes. Val a dir que la gent també s'hi ha acostumat a córrer pels camps en cerca d'uns naps de bou o alguna cosa de les que es mengen el bestiar. Els refugiats canvien amb els pagesos les racions que no necessiten o no els agrada? Tothom suposa que els refugiats són complicats amb delictes de sang i s'escapen dels militars per por les represàlies. Llavors, el govern de la República els passeja per l'Espanya com a propaganda, posant-los com a les víctimes de la guerra. Ells, veient ser protegits, no agraeixen l'hospitalitat que els donen, al el contrari. A cada casa de pagès n'ha tocat un o dos, segons les terres, a voltes tres. La majoria menja més que els de casa, es neguen a fer treball de cap classe i, per torna, maleïn els catalans. La casa que té un refugiat treballador i agraït és envejat pels altres. Doncs en aquest cas, si en el primer... També torna a tractar eh, el tema de, del menjar, però si en el primer doncs, se centraven ben en el menjar, podem posem més la mirada en aquests refugiats eh, que arribaven i com no eren benvinguts, no? En sí, cas. clar, eh, de menjar em feia falta i, i és que ells, ells tenien aquestes racions que, que els hi arribaven Sembla ser senceres mm -hmm. i, en canvi, els de casa havien d'estar lluitant a diari. De fet, en els següents, capítol, eh, bueno, següents fragments que, que anirem llegint veurem les trifulques que han de fer per aconseguir un sac de patates o, o el que sigui, vull dir que realment clar, suposo que una mica de, de ràbia no? i d'impotència de, mm -hmm. de, de, de, no? de veure aquesta gent que arribava que no eren de casa i que s'enduien doncs, aquest bé tan preuat que era l'aliment mínim i necessari mm -hmm. i a més a més a, a sense agrair no? l'esforç que estava fent la gent del poble no? per rebre'ls llavors, esclar mm, suposo que Bueno, d'això com tot ni devia haver-hi a totes les cases eh, segur que n'hi havien de refugiats agraïts però segur. bueno mm -hmm. mm. Però la sembla ser no, sempre... que bueno, el pensament de l'engràcia era aquest perquè era la realitat que ella li va tocar viure no? mm -hmm. uh, seguim parlant de, de textos ara parlarem de d'un objecte. Sí. Et sona el molinet d'arròs? Jo... Eh, no, la veritat és que no. Segur que molts fregellenc sí, eh? Perquè sembla ser, doncs, que era un... Bueno, una eina doncs eh, molt buscada, molt buscada, perquè aquí tenia un molinet a casa, doncs, eh, esclar, doncs, podia, doncs, eh, treure la pallofa de, de l'arròs de pals, eh? Clar. I, i poder-ne poder-ne menjar, eh? Uh, i sembla ser que pel que, bueno, pel que a mi m'han anat explicant doncs primera no era fàcil tenir-ne un i segon uh, havies d'amagar-te si en tenies eh, perquè, perquè on no te'l fotessin o no, bueno, no se n'assabentés la gent que el tenies eh, per tant doncs uh, bueno, era, era buscat, era buscat. I, i vaig veure que l'Angràcia també doncs, en té un fragment que em fa referència és del 38, també, uh -huh. i diu el següent. Un altre any es comença i no millor s'hospicis que l'any passat. Guerra i fam. Afortunadament no hi ha pesta. Ara sabem què cosa és gana que encara no sabíem. Després d'alguns dies de no menjar pa, es sent un abuidor a l'estómac i budells que no s'apaga amb res. Tenim sort del gran arròs que es treu de pals, però els pagesos gasius el van apujant i és impossible menjar-ne cada dia. Per un quilo d'arròs amb clova, un obrer té que treballar tot un dia. Després ve el treball de rascar-lo. A la fàbrica manufactura s'han inventat un petit aparell que treu la clova de l'arròs. Després es bufa la palla i té de triar-se de gra en gra. Feina pesadíssima, però ditxosa el que té per desgranar. Manca l'oli, patates, carn, peix, peix... Fa uns anys que no n'he menjat. Ous, llagums... Les verdures queden reduïdes a cols de les que en donen al bestiar. Troncs de bròquil, fonolls bullits i una mica d'enciam. Són dolents els naps de bou, plens d'aigua i sense pa i oli no tenen cap gust i ens deixen més buidor a l'estómac. A la nit, sobretot a la matinada, obrim la boca i rosseguem els llençols. La fam és com un corc que et rossega per dins. Déu-n'hi-do. Buf. Com, com descriu l'engràcia... Pell de gallina, eh? Sí. Pell aquest... de gallina. Començàvem aquest text comentant aquest, aquest utensi... aquest, uh, sí, aquesta eina, no?, que l'ajudava doncs, a fer doncs, la vida miqueta més portadora, en el sentit de desgranar l'arròs. Els qui no podien disposar d'aquesta doncs, eina, doncs, havien de fer-ho gra a gra, eh? Que era bueno, era una feina impossible, quasi bé, eh? va dir rament era molt dur mm. uh, no sé, la veritat és que costa imaginar, eh, però, però sí. realment uh, clara uh... és difícil eh, posar- se en la pell sí. o sigui, tu pots arribar a imaginar bueno, clar no no, perquè és com complicant no sí. Uh, sí, sí, sí, per sí, sort sí, ara sí, sí. nosaltres donc dispom de menjar cada dia i i al contrari, no, vull dir, en llencem i tot. Sí, sí, ten Tenim sí, no, no, més del que necessitem. Exacte. Per tant, és complicat la sensació aquesta sí, sí, sí, eh? sí, sí. de boidor. Som una generació que no, no sabem què és això. Eh? Però els nostres pares eh, sí que ho han viscut i, i realment doncs, eh, encara doncs, a, a casa doncs, intenten doncs, eh, bueno, eh, aprofitar el màxim possible. Eh? Som una generació que que és una llàstima perquè de, no hauríem d'haver après d'això, no? Perquè, sí. mm -hmm. perquè realment doncs, llencem molta cosa i avui en dia s'està veient que, que, que hem arribat a uns extrems eh, exageradíssims. Mm -hmm. Seguim amb sí. el que ens radiografiava la, la Gràcia Ferrer. Mira, la següent lectura em va, em va impressionar moltíssim eh, perquè, bueno, aconseguir aliments cada cop és més complicat i llavors, clar, una, bueno, la gent doncs, intentava anar al mercat per a veure doncs, a què, què portaven les, les pageses, no? I per aconseguir, sembla ser, un bròquil, un enciam o les poques coses que hi havien, doncs sembla ser que s'havien de fer unes cues tremendes mm -hmm. que començaven el dia abans. O sigui, estem, eh, aquesta lectura és del gener del 38, amb la fred que suposa eh? doncs, passar la nit al carrer. Doncs hi havia doncs, aquestes cues que començaven a les 10 de la nit, eh, del dia abans, i, i passaven doncs, a tota la matinada eh, per aconseguir doncs, això que dèiem, un encià, un bròquil... Eh, I sembla ser que la, aquesta cua sempre la, la feia la germana de la, de, de la Teresa, la Maria, i aquesta vegada doncs, la Teresa doncs, eh, li fa com el relleu is... Bueno, dona, és, és interessant perquè al principi eh, diu, ostres, que exigerada la, la meva germana no? mm -hmm. amb aquest tema, no? i després ho viu ella amb la seva pròpia pell pell i realment doncs, queda, queda completament doncs, espantada no? de com funciona tot mm -hmm. gener de 1968 la meva germana Maria és la que té cura de fer les cues diàries per obtenir una mica de menjar jo no crec tant de batibull com explica i les complicacions i argúcies per obtenir quelcom. El dissabte, a les 3 del matí, que no podia agafar el son de cap manera, m'he llevat per provar de fer cua de verdures a plaça. Si bé els carrers eren foscos, la lluna de gener, que és la més clara de l'any, segons diuen, privada de que no topés amb els cossos estessos en la voravia del voltant de la plaça del mercat, demano tanda. Qui és la darrera? La darrera de qui? Contesta una veu rogallosa. De la verdura? Si no sabeu dir res més que això, ja esteu bé. Torna al mateix to. A la fi, una noia m'ho Cada hortelana té la seva cua, entens? Hi ha la Pilar, la Maria, la Carmeta i la Consuelo. Quina vols? Ara sí que l'he feta bona. No conec a ningú. Dic la primera que em ve. La Pilar. La darrera sóc jo, contesta una veu prima. Però n'hi ha moltes al davant que són a dormir. La cua aquesta es va formar ahir a les deu, al vespre, i va seguint. Arriben unes i se'n van d'altres. Jo m'he sentat a un racó, però és impossible dormir. Sento que em toquen al peu. Què hi fas aquí? Llàstima, li contesto. Tinc els peus enrampats. Tens tanda? Sí, de la Pilar. Només d'una? La Pilar se'ls porta en enciam i la Maria porta cols. Qui és la darrera de la Maria? Jo, contesta una nena. Però hi ha molta gent al davant i gràcies que ens toquin un parell de raves. Una altra veu coneguda. Jo tinc la de la carmeta que porta bròquil. Qui és la darrera de la carmeta? Jo, contesta altra veu. Les cues creixen i això és més complicat del que em creia. Ja faig tres cues. La de la Pilar, vaig al darrere d'una dona acabada negra. De la Maria, vaig al darrere d'una noia que du un jersei vermell de la carmeta d'una nena que porta sandàlies que la seva mare se n'han anat a dormir. En la foscor és difícil conèixer bé la gent, però m'hi acosto i en fixo bé amb la cara. A dos quarts de sis del matí he tingut d'anar a casa per veure-ho nou. El defalliment començava. Quan he tornat he vist amb sorpresa que havien obert la plaça, la gent el ficàssia a dins, havien romput les cues i n'havien format de noves. Dues dones però em van conèixer i m'he posat al meu lloc. La gent va venint i els crits augmenten. Hi ha dones que han ballat tota la nit i la cua no val. Els guàrdies fan posar en ranglera i la cua volta a la plaça dues vegades. Esclaten els abalots cada vegada que la cua s'embolica o que alguna dona mira dissimuladament de passar al davant. A l'últim, els guardes acaben creuant-se de braços sense fer-ne cas. Ara el dia és clar. Les cares llargues i tristes per la vella de la nit i la gana fan llàstima de veure cares d'angúnia, de fred, sense rentar ni pentinar segur que la meva deu ser igual amb el cabàs buit i la poda no poder-lo emplenar tota manrona i les converses tenen un sol tema menjar, menjar a les vuit tocades arriba la primera hortelana grassa i lluent, contrasta terriblement amb les cares famolenques que la volten amb tota lentitud arriba després l'hortelana de la meva cua comença a repartir bròquil i cols. Quan em manquen quatre per arribar al meu torn, s'acaba el bròquil. Em toquen tres cols, dos enciams i dos alls. A les deu del matí, finalment he sortit. Les altres em miren amb enveja. La veritat és que un queda una sense saber què dir, eh? És, recordem, eh? això, és, això és real jo eh? passava l'any 38 a, a Palafrugell Correcte. no és un llibre de, de ficció, no és una novel·la eh? no, no, no, no. És, és el que passava el sí, que va viure sí, sí, en aquest sí. cas en Gràcia Ferrer doncs, en la seva pell també ho vivia doncs, molta gent de la seva època i havien de fer aquestes cues per obtenir doncs, depèn de, de qui no arribaves doncs, el que el que quedava, sí, eh? no ho sí, no podies triar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ja ho diu, al final, les altres em miren enveja, amb enveja, perquè havia aconseguit alguna que mm. elles potser encara clar. no l'aconseguirien, no? ah, de, després d'haver fet una cua de tota la nit. No? Els productes s'acabaven amb molta facilitat, n'arribaven pocs, i, i, bueno, ja veus tot el desgavell i la quantitat, eh? diu, la cua voltava a la plaça dues vegades, o sigui mm. que, que bueno, havia de una una estampa tremenda eh? doncs la veritat és que sí uh, hem anat repassant aquestes lectures uh, Sandra, en queden algunes encara per, per repassar i amb quins textos uh, ens uh, acabarem de, de, de fer la idea, que crec que ja n'hem fet molt sí, però, però sí, encara sí, per acabar-ho sí. d'adjustar vale, uh, mira, uh, un parell més i, i un petit poema mm -hmm, val? Uh, la feina diària es concentrava en trobar menjar per la gent del poble era trobar menjar al maigs del 38 una amiga li proposa d'anar a cercar patates a Arenys de Mar aquí no n'hi havia, per tant s'havien de buscar la vida Arenys de Mar, on un amic seu un policia d'allà li ha promès un sac de 100 quilos i la idea de repartir-se no? doncs 50 per cada un uh -huh. i ens diu uh, l'engràcia jo encara no m'ho de creure no hem vist patates des del mes de gener i encara perquè una dona compassiva em va vendre un quilo més arrugades com per gamí. Llavors doncs en aquí a, després de perseguir la, les patates durant quatre dies que ens ho expliquen el diari íntim això ens ho saltem però són sí. quatre dies de perseguir aquestes patates tornen a casa amb la meitat de les que els hivien promès val? I els juny ja les havien acabades o sigui, els hi van durar un mes i escaig. Uh, per tant, amb la seva germana Maria, em prenen un altre viatge en tren, aquest cop a Blanes, per anar a buscar doncs, uh, més patates. No? I ens explica el següent. Uh -huh. Juny 1938. A l'agafar el tren, em baixaven les expedicionàries del dia abans. Doncs hi havia creuament de trens. Valga'm Déu, quines cares! Brutes de pols, despentinades, els ulls inflats de no dormir... Les dones amagrides i lasses, els homes fadigats i bruts carregant amb els sacs, donaven la impressió d'una tribu de refugiats o nòmades. Nosaltres, que anàvem netes i animoses, ens vas escapar el riure, però ells, en adonar-se, ens cridaven. Demà vindrem a veure la vostra fatxa. I això era una cosa, doncs, diària. Mm? Les peripècies eh, que havien de fer per unes patates, eh, arany de mar, blanes... De migo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Però, bueno, eh, intentem doncs, acabar doncs, amb, amb una part més còmica, val? Per va, doncs, acabar Vinga, va. Aquest dia així que portem sí. uns dies grisos, aviam si uh, sí. ho acabem d'aixecar. Sí. L'engràcia sabia que usava molt bé la part còmica de, de tot aquest desgavell mm -hmm. vale, i feia uns retrats uh, a través dels seus poemes uh, fantàstics. Uh, hi ha un poema titulat Estampes Actuals, que si us sembla doncs, uh, us el llegiré, mm -hmm. que diu el següent. Vull explicar en quatre ratlles com governa en nou estat la màquina de la indústria, del comerç i del mercat. Com viu la gent i què menja, si és que vol menjar de tot, si atenden i a la plaça, ja no es troba res enlloc. Si voleu adquirir sucre, us en vendrà un peixater i si us convenen mongetes, un xofer o un terrisser. Si voleu anar a la fleca, us asseguren que és pa, una pilota dura molt difícil de trencar. Per comprar pans o farina, no neu a pas a Cal Flaquer, que això és un ram que es fabrica a casa d'algun fuster. Ara, si és que us convé fusta, de segur que en trobareu en un viatjant de cotilles pagant un elevat preu. Voleu bistecs o vedella? Al carnisser no ho dieu, us en vendrà algun gitano, d'on bé, sols ho sap Déu. Trobareu sabocar el sastre, ou dins un vagó de tren o li sota les faldilles d'alguna senyora bien. Muniat-us a cal notari i els menyans venen arròs, i si voleu comprar farro, a casa on enterramors. El transport de blat de moro s'organitza fàcilment entre el davant i el darrere d'una dona corpulent. Si voleu fumar bons puros, no us dirigiu a l'estanc, sinó amb una senyoreta que porti abric d'estracant. Us vendrà cafè legítim, un guàrdia o carabiner, i les tendes els serveixen sortit d'algun garrofer. I amb aquestes quatre ratlles ja queda ben demostrat el baix de la indústria, del comerç i del mercat. Doncs amb aquest punt humorístic, còmic, eh, una miqueta, al final també una miqueta sarcàstic, eh? sí, sí, sí, l'engràcia Ferrer doncs, també feia aquest retrat de, on havies d'anar a trobar aliments o productes que abans podies trobar quan la guerra sí, sí, i quan doncs, tu sí, trobar de sí, sí. forma sí, sí. més fàcil en un lloc o en un altre, doncs ara havia de fer les mil sí, i una sí. peripècies. El però... traperlo que hi havia, sí. doncs era tremendo, no? dir que, bueno, eh, és un retrat fantàstic, fantàstic ah. i amb aquest punt d'humor que que sempre val més, doncs pendre's les coses d'aquesta manera. I tant, final, és sí, un retrat fantàstic i que us recomanem, eh, que el podeu sí, trobar sí, sí, a l'Arxiu si Municipal, plau, eh? Tan si online, com també, doncs, si voleu anar sí. a l'arxiu, també. Sí, us encantarà. Us encantarà. Doncs, Sandra, moltes gràcies per aquest nou programa. Avui parlem, hem parlat de gana a Palafrugell durant la Guerra Civil, a través d'aquest diari íntim de l'Engràcia Ferrer. Ens retrobem dimecres amb un altre programa, amb una altra informació. Una molt altra bé. Un altre fet que va passar a Palafrugell o a la comarca, o, en general, a, a Catalunya, al voltant de, de la premsa, o recollirem. També. Fantàstic, molt bé. Fins dimecres. A Ràdio Palafrugell, Trossets Compartits, amb Sandra Bisbe per conèixer-nos tu i jo. Recorda que aquesta veu sap recordar.